A magunk megvalósításának néhány változata. tagadás, mint a legtöbb gyerek, butaságokról álmodoztam. Pilóta, mozdonyvezető, vagy legalábbis mozdony szerettem volna lenni. Néha gondoltam egy nagyot. Ha megnövök, a Bécsi gyors leszek. Távoli rokonunk dr. Kniza, pátprébános iskolázott és megfontolt férfiú. Arra próbált rávenni, hogy kavics legyek, és engem vonzott is a végérvényesség, a lekerekített csönd. Anyám viszont, épp fordítva, azt kívánta, hogy keressek valami kapcsolatot az idővel. Menj te csak el, kisfiam, tojásnak nógatott néha, hiszen a tojás, a születés és az elmúlás. Egyszerre a törékeny burokban múló idő egy tojásból minden lehet, érvelt a jó mama. De lám az életútjai kiszámíthatatlanok. Most egy homokórában vagyok homok. Talán, hogy mindkettőjüknek igazuk legyen, hiszen a homok maga az időtlenség. A homokóra viszont az időmúlás ősi szimbóluma, ott szerepelt már az egyiptomi hieroglifák közt. És azt jelentette, lemegy a nap, Istenem, hogy fut az idő, gyülekeznek már a költöző madarak, és mitől szédülök, kedves doktor úr? Egy ilyen kényelmes állást nem könnyű megkapni. De Knizabácsi dicséretére szóljon, bár nem helyeselte-e megalkúvó életelvet, mégis csak és így fölvettek alkalmi homoknak. Alkalmi azért vagyok, mert csak tojásfőzéshez használnak. Ebben is a mamának lett egy kis igaza. Sokáig minden simán ment, és már azt kezdtem mondogatni, hogy hála Istennek sikerült jól berendeznem az életemet. Amikor váratlanul beütött a baj... Egyik napról a másikra megcsomósodtam. Ami egy homoknak épp olyan katasztrófa, mint amikor egy ballettáncos pocakot eresz. De ez minálunk nem a korral jár, a homok nem öregszik. Most az a helyzet, mégpedig egyre gyakrabban, hogy a lábam már csúszik, de a fenekem fönnakad az üvegszűkületben. Próbáltam persze fordítva a fejjel lefelé leperegni, de akkor is az a vége, hogy percekig, néha órákig ott nyomak kézzel lábbal kapálózva. És ez alatt a tojások nem főnek tovább, a homokóra megáll, hiszen ez a sok homok tétlenül vár a fejem fölött. És ezek a homokok nem sürgetnek, meg sem ukkannak. De puszta létükkel valami néma morális nyomást gyakorolnak rám, amitől idegbajt kapok. És még azt sem mondhatom, hogy nem tehetek róla, mert igenis, tehetek hiszen nyilván elejétől volt bennem hajlam a megikrásodásra. Más szóval, alapjában duhaj, lázadó, összeférhetetlen fráter vagyok, abszolút alkalmatlan homoknak. Ilyenkor az embernek minden eszébe jut. Aki ma lát, el se hinni, hogy mehettem volna én izzólámpába légüres térnek. És te képzelni, volt egy lány. Egy csinos, de butácska, panni nevű nő, aki a Batiszt gyárban dolgozott. Te, mondta egyszer, gyere ki velem, csinálunk belőle női bugyit. Akkor megsértődtem, de ma már ez is paradicsomi boldogságnak tűnik föl nekem, pedig bugyinak lenni se valami nagy változatosság, de mégiscsak van egy kis pikány zamata. És most itt be vagyok akadva a szorulatba. Innen üzelem mindazoknak, akik vártak tőlem valamit hogy bár szeretteimtől csupa tanácsot kaptam, végeredményben csak én vagyok a hibás, miért ezt a szürke, de biztos életpályát választottam. Pedig, ha merek kockáztatni, akkor egy kis szerencséves, minden protekció nélkül. Mert ismertem a mérnököt, aki a világ legnagyobb óceánjáróját tervezte, többre is vihettem volna. Hiszen ha a 70 ezer tonnás Queen helyett történetesen én jutok eszébe, akkor most nem a hasamat lennék kénytelen behúzni, hogy átjussak ezen az istenvert a szűkületen, hanem torony magas hullámokat meglovagolva, szélrel, viharral dacolva, büszkén szelném a tengereket. Bocsánat, sikerült átpréselődtem. Lepergek?